oraino tren da tranbi eta automobil hitza ere nora nahi ala hambrean dabil lehengo gezurra besterik ezt Hori da familia transmisioz jaso dugun bersotako bat Aitorrazzenak kantate zuen osabazenak ere bai eta bilogok entzunaren entzunaz ikasi egin genuen Polita da telefonoa zeiten den definizio ezta, itza ere noranai alambrean dabil, eta tranbiak eta autoak ipatzen dira nobeda egizan, normala. Azken egun berria da, gero eta kanpotar gehiagok erosten duetxe bizitzat onostian, Frantziarrak eta estatu batu dira joera dutenak nagusiki. Baina ez dute edozein ez txe erosten, erosten dute erdigunean. Seguraski, jubilatu ostean bizitzeko erosi dutelako, eta dena gertu izatea, garrantzitsua delako adin batetik aurrera. Erdigunean eta undia. Eumetro karratutik gorakoa. Euren lurraldeetan, oituak daudelako, hemen baino gua azalera undia oko etxeetan bizitzen. Erdigunean eta undia, ondorioa begistakoa da. Erosten duten etxe bizitzen, garestia izango da. Milioi bat euro ingurukoa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 Lan egiten duen gazteak, autoa premiazko izango du, denik eta garraio publiko zare honen ajarrita ere. Donostiako erdiunean bizideen aberatzak, ez du kotxeri behar izango. Zertarako, ez du premierik, kutiziak soli editu. Eta kutizi atarako, merkeago ertengo zaio autoa baino, tarteka taksia. Eta nola orain autoak ez duen mailagoreneko azarela erakusteko ere balio, utzi autoa, kendu eta hobe. Acerako autojabe aberatzaien filosofiari eusten dio egungo ezain aberatzak ere. Eraman nazatela. Donostiako erdigunean beraz, frantziar Estatu eta Kanadiar harineko aberatzak biziko dira alazterrera. Autori gabe eta ongi, oso Metro sarrera bat edukiko dute atarian, beraientzat propio gine bezala. Eta gutiziak urrutiziago mugitzera dara Abia dura hundiko trenari eldual izango diote. Hora tren da tranbi eta automobil, pobreta eta aberazen tartea ez da hil. Mundua ez da aldatu, lehen bezela dabil.